Ja, jag hyllar dysterheten och så mycket brytt det Man får alltså inte dricka fri Och man häller vatten i Kos där däremot man får Och så kan dock morg. Ja, illamår Nej, jag kan må liksom en prins Så länge saker dricka fint jag blir så glad när jag får så grej. Fickast, jag blir jag glad, liksom en vackbarad. Man får så gruvligt jubeligt kvalitet. Fickast, jag blir så glad, jag blir så glad, jag vet så glad. Men som Göteborgs system Det fänglar om sitt trevla träd men något som nöbber kallar Men är som vatten ungefär Men nu ska man ta i med kraft Med franskåkron och stru och satt Vilken lariva när den tas Precis som kalvriterat glas Men jag jag vet att jag får så ska så blir jag glad, liksom en Man får så gru, blir så glad, jag blir så glad jag glad, så blir jag glad, så med min sista timma slår Och jag behyvla punkten står Liksom en ängel stor uppdryck Med granna vingar på min rygg Då träder gamla Petrus fram Och bjuder mig en välkomst fram En blandning som ska vara bra Av näkta råkan Men jag ska med Att jag får så tre ska då blir jag glad, liksom en marsparad. Man får så gruvligt utryckan i fel. Lycka, jag blir så glad, jag blir så glad, jag vet jag